Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ila yammidin amma ba'ad iman rahimani wa rahimukumullah Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai Membaca buku tentang seputar fikih pemilu yaitu dari buku Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqh al-Islami Al-Intikhabat pemilu dan hukum-hukumnya dalam fikih Islam <coughs> karya Fahad bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Ajlan hafizallahu taala Uh, tentang metode membaca buku ini Nanti kita tidak akan baca semua Nanti sebagiannya kita lompat-lompati Hal-hal yang dirasa kurang urgen untuk dibaca <tuh> Kemudian uh, nasihat penting Di awal kita memulai kajian ini Adalah satu ungkapan yang patut untuk uh, Dijamkan oleh Dan diingat baik-baik Oleh para penuntut ilmu yaitu ungkapan yang mengatakan Mansabata Nabata Siapa yang Continue itulah yang Tumbuh yeah, Maka siapa yang Continue dalam belajar Continue dalam uh, Menyelesaikan Ya, kajian satu kitab atau satu cabang ilmu maka dialah yang nabata yang akan tumbuh e, Keilmuannya ilmuannya dan hanya dengan orang yang sekedar panas-panas tai -panas ayam kita akan mulai dari mukadimah halaman 5 setelah khutbatul hajah Penulis mengatakan maka di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba manakala Allah memberikan kepadanya hidayah untuk belajar agama, memahami hukum syariat maka siapa yang mendapatkan petunjuk mendapatkan petunjuk untuk belajar agama Maka sungguh Allah telah menghendakinya, Arabnya menghendaki kebaikan yang besar untuknya. Sebagaimana diryatkan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, senyap Nabi saw menyampaikan: Manuritilah bihi kairan yufakihu fitin. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan Seluruh kebaikan, maka Allah Subhanahu Wataala akan pahamkan dia dengan agama. Khairan di sini nakirah didahuli syarat man yufidul umum, sehingga makna hadis ini siapa yang Allah kandaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan, karena Sumber kebaikan adalah ilmu dan mengamalkan ilmu Maka Allah akan fahamkan dia dengan agama Maka orang yang tidak Allah beri semangat untuk menuntut ilmu Seakan-akan ditiadakan darinya kebaikan Maka dengan uh, faham agama Maka diketailah hukum dan Allah pun disembah berdasarkan ilmu Hati seorang hamba pun penuh dengan rasa cinta Dan penghormatan terhadap Tuhannya Dan siapa yang lebih berilmu tentang Rabnya Maka dia akan lebih besar rasa takutnya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Ina meyakshallaha min ibadihil ulama Yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Hanyalah orang-orang yang berilmu kerana Sesudahnya orang yang merenungkan hukum-hukum syariat ya Merenungkan Mafiha isi Hukum syariat Berupa kesempurnaan dan keagungan Memujudkan maslahat Yang maslahat itu mencakup Dunia dan akhirat Maka hal itu akan jadi sebab Bertambahnya yakin dalam hati Maka seorang muslim yakin bahasanya hadal kamal kesempurnaan syariat dan kelengkapan syariat dalam masalah hukumnya dan kelayakan syariat untuk setiap zaman dan tempat itu tidak mungkin terjadi seandainya dia bukalah berasal dari sisi Allah zat yang Maha Besaksana lagi zat yang Maha mengetahui dan di antara kelayakan syariat ini untuk setiap zaman dan tempat annalaha fi kulli waqi'atin hukman ni bahasanya syariat ini menyediakan hukum untuk setiap realita wa fi bayanan menjelaskan menyiapkan penjelasan untuk setiap kasus-kasus baru dalam kaidah kaidah syariat dan pokok-pokok syariat terdapat penjelasan untuk berbagai hal yang membingungkan, Halun solusi bagi segala sesuatu yang susah dan tidaklah perubahan zaman wata aku dan semakin rewotnya zaman. Kecuali akan menambah seorang menambah yakin seorang Muslim bahasanya syariat ini layak untuk menetapkan hukum di setiap zaman dan tempat wahdatan ini menjelaskan putusnya manusia terhadap penjelasan hukum syar'i untuk setiap realita. Dan hal-hal yang baru Al-hadisah yang muncul Maka diantara Permasalahan fikih Al-mu'asirah Permasalahan fikih kontemporer Adalah hal yang berkenaan dengan cara Dan cara Jalan dan cara Dalam siasat dalam politik Wal-hukmi dan kekuasaan Memastahalah hukum itu bisa kekuasaan, bisa hukum. Di sini cocoknya karena kandengannya siyasah, ya, maka hukum artinya kekuasaan. Oleh karena itu rakyat itu disebut mahkum, penguasa disebut hakim. Memastahalah yang populer di masa sekarang ini. Dan di antara hal yang paling populer adalah al-intikhabat pemilihan atau pemilu. Maka pemilu adalah sarana modern yang baru lil wasol ilah untuk sampai kepada berbagai macam kejenis kekuasaan Wilayat Jika waunya di kasrah artinya kekuasaan. Jika waunya di fatah. Artinya cinta dan kewalian. Oleh jadi dari pemilu maka orang menjadi menteri asatin menjadi rois kepala negara parlimen jadi anggota dewan dan yang lain. Dan sungguh telah tersebar penerapan pemilu di masa sekarang ini dengan penyebaran yang luar biasa. Kegiatan pemilu Diterapkan oleh semua sistem Demokrasi Barat saat ini Kemudian terjadilah Penggunaan pemilu Di banyak negeri-negeri Islam Maka di antara satu hal yang penting Antatimu Tira satu hati tariqah Mengkaji Cara ini Dan Membahas Nawazilnya Nawazil jama' dari nazilah Artinya permasalahan baru Yang mendesak untuk dibahas Liatawassal min khilaliha Melalui Sela-sela pembahasan tersebut Sampailah kita Kepada pengetahuan hukum syari Untuk metode ini Wafil masail dan sejumlah Permasalahan dan hukum yang berkaitan dengannya. Wa li'at ihadhal maqsad dan karena maksud ini kanat hadith dirasah, maka ada kajian yang dilakukan oleh buku ini. Yang aku mohon pada Allah taala agar Allah memberikan untuk buku ini al-qabula diterima oleh Masyarakat kaum muslimin Wal barokata dan keberkahan Maka kalimat yang menarik untuk dikarisbawahi Bila katakan bahasanya Permasalahan pemilu adalah Min qadaya al fiqhiyah Adalah permasalahan fikih Bukan permasalahan aqidah Ini artinya dibedakan antara permasalahan Eh, demokrasi ya, yang ini eh, yang kemudian kandungannya adalah hukum milik rakyat dengan pemilu dan pemilu pilihan nilai masuknya babnya adalah kodoya al fikhiyah permasalahan fikih. Nah itu pengantar yang ingin saya baca. Kemudian, berpindah ke halaman 13. Yeah. Pengertian al-intikhabat wa anwa'uha. Pengertian pemilu dan pemilihan dan macam-macamnya. Langsung al-maqshad al awal pengertian intikhabat. Dalam bahasa Arab, intikhabat jamak dari intikhab maknanya adalah al-ikhtiyar, memilih wal intiqaa dan memilih. Wa an-nukhbah. Jadi ya, contoh yang lain adalah orang-orang pilihan disebut nukhbah. Misalnya fikih Muyassar itu penulisnya nukhbatun minal ulama. Artinya ulama-ulama pilihan Kemudian Wa amal fil istahil Mu'asir Adapun eh, dalam istilah Kontemporer Fakat urifat al intiqabat Al mu'asirah Maka pemilihan Pemilu itu Didefinisikan Dengan sejumlah Definisi Jadi, Beliau bawakan eh, Tiga definisi Tiga definisi Langsung berpindah ke halaman 15 Al-Ta'rif Al-Mukhtar Definisi yang terpilih Artinya kesimpulan Definisi Pemilu menurut penulis e, Maka Di paragraf kedua Al-Intiqobat Hiya muka pemilu adalah Trikatan yang ditaruh dih ha al muatinon, atau bagaikan mereka yang menginginkan, dan mereka yang diwakilkan melalui mereka untuk menghantar pesan Maka pemilu adalah satu metode, satu cara di mana al para penduduk semua penduduk albatuhum atau sebagian penduduk memilih fiha di pemilu tersebut orang-orang yang mereka cocokki wa yatawassalan dijadikan sarana min khilaliha dari penggunaan pemilu ini untuk menentukan mustahak orang yang berhak lilwilayati mendapatkan satu kekuasaan Awil muhimah atau satu tugas Al-Muntakhabi Fiha Yang dipilih dengan menggunakan pemilu Penjelasan definisi Yakhtaru Memilih Maka kata-kata memilih ini Tu'afir mengungkapkan Ma intikobat. Isi dari pemilu Apa isinya Min kiyami an-nakhibin Ya an-nakhibin Para pemilih itu melakukan Ataswit Pemilihan suara Voting Ya ma Pemberian suara Wal-iqtira Ya kemudian Dan Dan al-iktirah al terundi <tuh> uh, ya, itu dalam bahasa Arab Disebut kur'ah Disebut kur'ah Maka eh, Adanya nama-nama Kemudian dipilih eh, Kemudian adanya nama-nama Kalau kur'ah Tentu adanya nama-nama ya Nama-nama kemudian salah satu akan Diambil Secara acak. Nampaknya, ikhtiar di sini nampaknya ya sama dengan taswit pemberian suara. Al-muatinon para penduduk. Maka di sini tahdid di penentuan lil intihab dari kegiatan memilih. Bahasanya dia terbatasi pada al-muatinin para penduduk. Yang domisili di satu negeri Yang diadakan di negeri tersebut Al-intikha, pemilihan Artinya yang namanya pemilihan itu tidak bersifat general Dilakukan oleh semua manusia di semua negara Atau melibatkan semua manusia di berbagai negara Maka boleh jadi ada Pemilu pemilihan yang itu bersifat nasional maka dia almuatinun Kalau pilkada maka awbadduhum atau sebagian penduduk. To'ab yang ini mengungkapkan sebagian jenis pemilihan umum yang tidak diikuti kecuali fiatun muhaddadatun kelompok tertentu min muatinin dari penduduk. Contohnya semacam Pemilihan kepala negara, namun dengan cara tidak langsung dipilih oleh DPR. Maka ini berarti bakduhum atau banyak dari macam-macam pemilu yang bersifat farihah cabang, mungkin pilkada misalnya. Ya tawasel minhilalihah, artinya melalui Kegiatan manusia memilih yang dipilih. Yaitu atawasul, maka terwujudlah yang namanya atawasul sampai kepada al-mustahhaka orang yang al-mustahhaki orang yang berhak mendapatkan kekuasaan itu keimukhtalifah dengan berbagai macam metode. Maka diketahilah al-mustahhaka lalu wilayah berhak untuk mendapatkan kekuasaan atau tugas yang pemilu itu diadakan karenanya. maka kalimat ini litashmul untuk mencakup semua kekuasaan yang didapatkan dari pemilu boleh jadi riasah boleh jadi riasam menjadi kepala negara atau parleman atau parlemen wa tashmul malam yakun minal wilayah dan demikian juga mencakup uh, Hal-hal yang tidak tergolong kekuasaan yang tidak tergolong kekuasaan namun di sana ada pemilu semacam pemilu di syarikat, pemilu di perusahaan, pemilihan yang ada di satu perusahaan atau nakobat Nakoba, jemaaton yang tahu nali riati seunit adalah sekelompok orang yang uh, mereka memilih atau mereka yuk dipilih nadi liri ayah untuk memperhatikan urusan sebagian orang Bukan nanti ada nakib dan wakilnya. Semacam nakoba al muhandisin. Ya, organisasi para insinyur Nakobah ala atiba Organisasi para dokter nah, IDI kalau di tempat kita ya. Nakobah almihan at-ta'limiyah Nakobah untuk profesi pengajaran guru PGRI kalau di tempat kita ya. Maka kemudian ketua-ketuanya dipilih melalui jalan eh, Pemilihan Maka ini yang dimaksud Al-Muhimmati Al-Muntakhabi Fiha Ini dia Tugas yang dia dipilih Yang Muntakhab dipilih Dalam uh, Pemilihan itu diadakan karenanya Maka ini mencakup nakabat Sejumlah organisasi-organisasi Profesi Atau syarikat Perusahaan Maka melalui definisi Jelaslah bahasanya Pemilu Kontemporer itu memiliki empat rukun Yang pertama Muntakhib pemilih Atau nahib Itulah orang yang Mu'ahal punya kelayaan Lilmusyarokah Untuk berperan serta Dalam Pemilihan suara Pemberian suara yang kedua, Muntakhob Yang dipilih, nama lainnya Meroshah Orang yang dia berharap Al-Wusullah Untuk bisa sampai dan mendapatkan Ila wilayatin intikhabiyah Kekuasaan Yang didapatkan karena Pemilihan Yang ketiga, kegiatan taswit Pemberian suara Nama lainnya, Iktiro' Nama lainnya, Intikob yang isinya adalah Takbirun mengungkapkan pendapat Al-Muatin Penduduk Melalui peran sertanya dalam pemilihan Atau dalam Istifta'in Amin ni Istifta'in Amin uh, Referendum Rukun yang keempat Adanya kekuasaan Atau Al-Muhim Al-Muhimah -al satu tugas Yang pemilihan Diadakan karenanya Itu Itulah satu kekuasaan Yang terjadi Karena kekuasaan ini Kegiatan Al-Intikhabat Kegiatan pemilu Diadjir dalam rangka menentukan Man orang yang Yatawalla Mengurusi Atau mengelola Urusan tersebut Ya, kemudian anwa'ul intikhabat. Macam-macam pemilihan. Awalan al-intikhabat ari asya. Ya, pemilihan kepala negara. Ya, riasya dia kata-kata ra'is daulah, kepala negara. Riasa masdar dari wa asal qauma. Artinya menjadi raisan. Jadi pemimpin ayy kabiran pembesar mutoan yang ditaati di tengah-tengah kaumnya. Sehingga yang dimaksud dengan intikobat ari Asia adalah al-intikobat pemilihan untuk na tasmiyah untuk menamakan menemukan nama dan memilih pemimpin negara dan entahubat ari asia ya untuk pemilihan kepala negara itu ima boleh jadi terjadi dengan bitariki al istifta al mubashir dengan pemilu nasional sebagaimana di Indonesia sekarang ini alad yakunu ikhtiyar di mana pemilihan kepala negara itu mengacu kepada ilasy'ab kepada rakyat mubasyaratan secara langsung maka manusia masyarakat memberikan suara lil mursyahin untuk orang-orang yang mengajukan diri ni ala riasa untuk dipilih jadi kepala negara fayafuzu fi riasati maka dia akan beruntung menjadi kepala negara manhaza orang yang mendapatkan aglabiatul aswat mayoritas suara. Kemudian yang kedua, pemilihan kepala negara terjadi dengan metode tidak langsung yaitu pemilihannya di anggota dewan. Caranya masyarakat memilih orang yang yumasiluhum mewakili mereka minannakhibin. Di antara orang para pemilih. Nah nanti wakil-wakil inilah yang Yusawid memberikan suara, fiktiaril hakim dalam pemilihan kepala negara. Sebagaimana contohnya, pemilu tidak langsung. Di sini disampaikan itu terjadi di wilayah Al-Muthahidah Al-Amerkia di USA. Kemudian yang kedua ada intikobat parlamenia. Ini <tuh> yeah, uh, adalah pemilihan parlemen. Kata-kata Parlemen -kata aslinya adalah mutawalatil muluki ma'ra'iyah. Ini yeah. interaksi raja dengan rakyat. Suma kemudian mengalami pergeseran makna. Utriqah digunakan kata-kata barlaman dalam pengertian. Al-istimah. Kumpul. Perkumpulan. Yeah. Meeting. Tatimu fihi tilkal mudawalah. Yang terwujud di meeting tersebut. Al-mudawalah kegiatan interaksi. Wah akhiran kemudian menyempit lagi kemudian terjadi perubahan makna selanjutnya soro dia menjadi nama lidarita syirik untuk tempat atau syirik di sana ada penetapan hukum pembuatan hukum diadakan regulasi apa namanya hak apa apa bahasa kita eksekutif Ha? Legis lati Darut terserik ya, Maka dia tempat ya, Atas serik Penetapan hukum Kumpul di tempat ini Mumasilu ummah Perwakilan dari Satu bangsa Lantas mereka membuat Sejumlah aturan Dan mereka membuat Konun undang-undang Wanta kolat mubahsharota, dan berpindahlah Ini. secara langsung Sultanul Hukmi kekuasaan hukum yang dulu itu raja berpindah ke parlemen dan yang namanya parlemen koimon itu berdiri di atas. Itu aniyabah perwakilan. Maka tidak boleh tidak isi parlemen adalah mentakab orang, orang yang dipilih minti balis oleh oleh rakyat. Yang lantas para anggota dewan itulah yang yubashir yang akan bersentuhan langsung dengan sultotan hakikatan kekuasaan secara hakiki dalam waktu tertentu dan idealnya yumassil fiha asy'ab Di anggota dewan tersebut mewakili seluruh rakyat wala yumathil dia tidaklah mewakili dairatahu faqad Daerahnya saja maka ini parlemennya berarti uh, apa kalau di tempat kita parlemen yang beliau bahas seperti apa DPD huh? huh? yang dari daerah-daerah bukan partai DPD maka meskipun dia Terpilih dari daerah Tihi, dari daerahnya Namun ketika dia duduk di parlemen Dia harusnya Mewakili rakyat seluruhnya Bukan hanya Yumasil, mewakili Daerah Tahu Daerahnya saja Bayakun mustakilan dan dia independent. an nakibin. Anhai yeah. ati an yeah, nakibin, fivat roti hok mehi. Atau j, kemudian meskipun bukan DPD tempat kita juga mewakili daerah ya, mewakili daerah ini anggota dewan dari daerah, yeah, daerah pemilihan ini ini ini. Nih, misalnya dia Dari Nanti Jawa Tengah aja dipilih misalnya Banyumas ini Ini, ini daerah ya Meskipun partai uh, Pakai metode Pakai lewat bukan DPD namun Pakai partai, partai itu juga mewakili Daerah Daerah Banyumas dan sekitarnya Nah ini, dapilnya Ini daerah Tihib Berarti ini dapil ya wa yakunu dan semestinya dia independent an hayatin nakhibin dari organisasi para pemilih fi fatrati hukmihi selama dia menjabat mungkin maksudnya partai maka dia harusnya bukan mewakili partai dia rakyat mewakili rakyat al almusyarakatu ma'ahu Fi itikhadi Al-Qarari Maka tidak boleh Lahum bagi mereka Al-Musarakah terlibat Ma'ahu bersamanya Merekanya mungkin Hayatun nakhibin Tidak boleh terlibat Ma'ahu bersama Muntakhob anggota Dewan Fi itikhadi dalam mengambil keputusan, sehingga yang dimaksud dengan intikhabat dalam niat adalah intikhab memilih sejumlah majlis tashri'iah, majlis legislatif, fibalatin ma di satu negeri. Fana semakam masyarakat lantas memilih man'an nubu anhum orang yang mewakili mereka fitawala dalam mengurusi urusan hukum dalam jangka waktu tertentu li tawalla supaya dia mengurusi fiha dalam jangka waktu tersebut yang pertama ikhtisosan tasyriyan ini kewenangan Perkenaan dengan aturan fisanil qawanin dengan mengesahkan undang-undang atau kewenangan berkenaan dengan finansial di mana anggota dewan ini dimintai persetujuan muafakoh, ya muafakoh persetujuan dengan misania anggaran, ya, ya persetujuan tentang anggaran yang diajukan oleh pihak pemerintah APBN dan APBD ya, misania anggaran demikian juga yang ketiga dia punya kewenangan politik dalam bentuk muraqabatul hukuma mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian yang ketiga istifta' sya'bi. Referendum. Istifta' dalam bahasa Arab artinya tatap putdia. Ini maksud dengan futya adalah ibanah. Penjelasan Aftahu fil amri artinya Menjelaskan untuknya satu perkara Dan ada yang menjelaskan Futiah artinya menjawab pertanyaan Ini ada dua makna bahasa untuk istifta Namun makna yang kedua Tercakup dalam makna yang pertama Karena jawaban seorang mufti Terhadap pertanyaan Ini, Orang yang meminta yang Meminta fatwa itu termasuk dalam makna menjelaskan. Dan mustafti adalah orang yang meminta dari mufti untuk menjelaskan satu perkara dan menjelaskannya. Asy'ab As dalam bahasa Arab artinya kabilah. Al-mutasya'ibah yang bercabang-cabang. kabilah yang banyak banyak cabangnya min hayyin wahidin namun dari berada dalam satu kampung. Sedangkan saat dalam istilah modern digunakan dalam pengertian asukan penduduk yang yang tinggal di satu negara yang sama meskipun berbeda-beda usulihim asal muasal ketuhananya. Belia-belia yang Indonesia asli, ada yang campuran dan yang lain. Wa adyanihim dan agamanya. Ini maksud dengan istifta asyabi as Atau referendum Ardu maudu'in Menawarkan Satu topik Minal maudu'a Dari sejumlah topik Kepada seluruh rakyat Untuk mengetahui pendapat mereka Setuju atau tidak setuju Sebenarnya Referendum itu Tidak termasuk dalam Kategori pemilu Namun ditambahkan di sini karena dekatnya konsep referendum ma'fum itu terkadang terjemah kontemporernya adalah konsep karena dekatnya konsep referendum dengan konsep pemilu di mana intinya punya kesamaan ikhtharin nas mengetahui pilihan manusia maka dia seperti intikobat seperti pemilu kemudian yang keempat ini pemilu yang ada di Arab Saudi, namanya Intikhabat Baladiah. Di, di tempat kita tidak ada ini. Intikhabat Baladiah ada namanya Majlis Baladiah. Ini dan ada yang namanya uh, apa petugas Baladiah. Kalau yang ke Masjidil Haram yang sudah pernah pergi ke Saudi maka baladiah ini yang usir para pedagang-pedagang ilegal pedagang-pedagang yang tidak berizin maka yang jualan kemudian tanpa izin nanti jika datang mobil baladiah bubar semua jual belinya tidak jadi jadi boleh jadi ada yang barangnya ditinggal Daripada ditangkap baladyah nah, eh, Itu namanya baladyah Petugas baladyah nah, Petugas baladyah ini Berada di bawah majelis baladyah Dan majelis baladyah Ini eh, Orang yang duduk di majelis baladyah Ini hasil pemilu Hasil pemilu Jadi majelis baladyah Itu majelis yang Punya otoritas dalam masalah tata kota ya, Tata kota Dia mengurusi Masalah kemudian air Listrik Pasar ya, izin izin Seputar ya, Ini namanya Majlis Baladiyah Namanya Majlis Baladiyah Kalau biasa Baladiyah, Biasa diterjemahkan oleh Ya, kalau di tempat kita Baladiah yang ditakuti sama pedagang-pedagang ilegal itu seringkali diidentikan kalau di tempat kita dengan polisi pamung praja, Satpol PP, gitu. <tuh> nah. <tuh> Ya, yang dimaksud dengan intiqab baladiyah adalah Idla unnakhibin Pemilih idla memberikan suara mereka Untuk memilih anggota yang ingin dipilih liudwiyah, Untuk jadi anggota majlis baladiyah Yang dimaksud dengan majlis baladiyah Adalah majlis yang Ikhtisosuhu, ikhtisosatuhu kewenangannya, otoritasnya dan wadhaifatuhu dan tugasnya mencakup inayah perhatian terhadap baldah terhadap negeri nih kemudian kebersihannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya membuat hadaik taman-taman kota muntazahat kemudian tempat-tempat wisata Wata semulu demikian juga Tugasnya mencakup Mutaba'ah Mengawasi Masalah Albaik wa jual beli Ini masih, Masalah kegiatan jual beli Pedagang ilegal dan Pedagang yang berizin Demikian juga Muraqabatul wada'i Mengawasi barang-barang yang Beredar di kotanya Bahkan Tahtitul Asr punya otoritas untuk menentukan harga. Nih, harga eceran harus dijual dengan harga maksimal sekian. Demikian juga Solahiyatul Kewenangannya mencakup Mutabatil Amlak Al Khassah. Ya, mengawasi sejumlah Hak milik pribadi Rumah ada aturannya misalnya Rumah ada aturannya Harus sekian meter dari jalan dan sebagainya Melanggar ah, Nanti baladiyah yang turun tangan Walamah demikian juga Otoritasnya adalah Fasilitas-fasilitas umum Fasilitas Fasilitas umum Jalan e, Telepon, listrik untuk urusan baladiah, wamanu ayat adenya teraleha dan mencegahnya pengrusaan apapun yang terjadi pada fasilitas umum. Nya wahai awak ilam takun uh, sia-siatan mahkamah majlis baladiah ini meskipun tidaklah uh, unsur politiknya itu fitra wajib ulama di level yang pertama maka kewenangannya bukanlah kewenangan politik nah, majlis baladiah ini kewenangannya tidak politik Ila anna hatu karibu al muatinin akan tapi majlis pada baladiah ini mendekatkan eh, penduduk dengan sulpa kekuasaan untuk mengambil alqara keputusan wa tatamayus dan Majlis baladia ini punya kelebihan punya spesifikasi anan nahibin fi intikobat bahasanya para pemilih dalam pemilu ini lebih mampu untuk mengenal orang yang dipilih daripada pemilu-pemilu yang lain. Natan menimbang karakter majlis pada dia, yang itu tama sebersentuhan dengan kebutuhan rakyat banyak. Mata Timur dan pemilihan dilakukan finita kenda di satu netak satu orang lingkup yang sempit, sehingga aneh hibran rakyat yang memilih. Itu lebih mampu untuk mengenal Orang yang dipilih Kenapa? Karena satu kota Majelis Baladiyah itu ada di Setiap kota di Arab Saudi Ini Ada di setiap kota Maka Cuma dalam satu kota Sehingga lebih kenal Tentang siapa yang dipilih Kemudian selanjutnya Kemunculan intikobat pemilu dan sejarahnya. E, kemunculan intikobat pemilu dan sejarahnya dalam sistem demokrasi. Maka anti mademokrati akadima. Sistem demokrasi terdahulu yaitu demokrasi Yunani. tidaklah menggunakan sistem pemilihan kecuali dalam bentuk yang sempit dan terbatas nadron menimbang karena sistem demokrasi tersebut tak mal menggunakan mabda prinsip demokrasi langsung yang menjadikan individu masyarakat itu berperan serta fil dalam mengatur negara secara langsung min ghairi tanpa perlu wakil wala musta ataupun perantara Kemudian lima e, baris dari bawah. Nah, kemudian setelah itu demokrasi berubah menjadi demokrasi tidak langsung pakai perwakilan. Wah awal udah negara pertama yang menerapkan anizam atom sili sistem perwakilan. Kalau Yunani demokrasi Yunani sistemnya langsung. Sistem perwakilan aniabi ada ada aniabi perwakilan ini, adalah uh, adalah Inggris Raya. Wacana al intikhab dan pemilihan yang diterapkan ketika itu adalah pemilihan dengan mayoritas. Artinya yafuzufihi menanglah al-muroshah. Ya, seorang yang dipilih manakala hina yakunu, manakala dia adalah merosa orang yang dipilih yang paling banyak mengumpulkan suara. Meskipun lam yafuz, dia tidak beruntung mendapatkan mayoritas suara. Ya, maka nanti intikhab itu ada dua macam, ada yang modelnya siapa suara yang terbanyak. Ada tiga orang, empat puluh, tiga puluh, tiga puluh. Misalnya, eh, maka empat puluh ini yang menang. Meskipun empat puluh itu bukan mayoritas. Lebih dari lima puluh persen. Yang penting, yang penting yang paling banyak. Nanti kemudian ada yang pakai dua kali. Supaya kemudian harus ada yang mayoritas di atas lima puluh persen. Demikian metode dalam masalah pemilihan maka yang diterapkan ketika itu adalah mana yang paling banyak mendapatkan suara meskipun tidak mayoritas. Wad anidzam al-intikhabi, sistem pemilihan ini adalah sistem pemilihan yang paling kuno. Karena ini terjadi pada tahun 1265 Masehi. Wakana al-intikhabil aglabiyah dan pemilihan dengan mayoritas aladawaini dua kali aladawaini dua kali dua kali maksudnya yeah, yeah, nanti ini dipilih yang paling banyak dua yang paling banyak untuk maju nanti kemudian di putaran yang kedua harus mendapatkan setengah lebih dari setengah. Putarannya kedua pakai dua putaran, nah, ya putarannya tempat kita alat dauro ini dengan sistem dua putaran itulah yang tersebar di Eropa. Tela hmm. ya. ta tel kalmarhalah di jangka waktu tersebut sampai tahun 1914. Jadi kalau yang pertama kali itu ndak pakai dua putaran mana yang menang begitu saja. Namun setelah itu yang dominan di Eropa adalah pakai sistem dua putaran. Kemudian waknat Lintikobat dan pemilihan di zaman itu tak kutub ini dah al mukayat. Itu mengambil sistem pemilihan terbatas, di mana dibatasi lah atas suite pemberian suara dibatasi hanya pada orang yang memiliki harta dengan kadar tertentu. Sehingga tidaklah yusmah diizinkan bitaswid memberikan suara kecuali kelompok orang-orang kaya yang mampu bayar pajak. Wa yumna man adaha minal musyarakah. Adapun selain orang kaya yang bisa bayar pajak dilarang untuk ikut dalam pemilihan. Kemudian halaman 21 baris paling bawah. Kamalanalmaratalamta kontu syariku sebagaimana dulu perempuan tidak dalam mengikuti pemilu di sistem demokrasi masa silam. Waawalumusahokatilaha. Ya, di pertama kali perempuan itu ikut dalam pemilu adalah kegiatan pemilu di salah satu ya, negara bagian di Amerika. Ya, terjadi pada tahun 1880 Masehi. Semua Ummima, semua Ummima kemudian diluaskan di ya, dan berlaku untuk semua negara bagian Amerika di tahun 1920. Sebagaimana perempuan mulai ikut pemilu di Britania di tahun 19 Kemudian alaman 23 Secara pemilihan dalam Filhukmil islami Dalam hukum islam Inal inti khobat bahasanya Pemilihan dengan e, metode kontemporer Adalah satu metode yang diambil dari sistem barat Waman Yul itu dan siapa yang ingin mengetahui adanya semisal pemilihan ini atau mirip dengannya dalam sejarah Islam maka tidak boleh tidak diharus mengkaji sejumlah peristiwa atau syawahid dan sejumlah eh, sejumlah hal yang bisa disaksikan namun cuma statusnya koriba statusnya mendekati. Tidak ada yang sama persis Dan cuma mendekati Dengan pemilihan Mimawakwa'ah yang itu terjadi dalam Sejarah Islam Supaya dia bisa Menetapkan hukum setelah itu Titik-titik kesamaan dan perbedaan Antara Pemilihan kontemporer pemilu kontemporer dengan apa yang ada dalam sejarah Islam. Maka setelah dilakukan telaah terhadap sejarah, disimpulkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama di masa Nabi. Famin al Wakayik maka di antara peristiwa yang mungkin tercurut kita masukkan dalam bab ini yang ada kemiripan dengan انتخابat pemilu adalah yang pertama adalah baiatun nuqaba baiat para naqib para pemimpin yang mewakili sejumlah kelompok <tuh> ini terjadi <tuh> Ketika Ansar berbayat kepada Nabi SAW Yang terkenal dengan sebutan Bayatul Aqobah Maka Rasul SAW berkata kepada para Ansar Karena yang datang itu banyak Maka ya Orangnya banyak Maka Nabi mengatakan Akhiju ilaya minkum Ithna asyara naqiban Keluarkan untukku dari kalian yang jumlahnya sebanyak ini dua belas orang saja Yang dia adalah naqib Dia adalah pimpinan mewakili kelompoknya Jadikan kalian yang jumlahnya sekian ini menjadi dua belas kelompok Masing-masing kelompok diwakili satu orang <tuh> Yang ala kaumihim, yang dua belas kelompok itu adalah pemimpin atas kaumnya bimafihim dengan semua mereka. Maka ada, maka kita jumpai ada, ada model mewakili kelompok. Ya, maka ini cuma kita bahas mirip-mirip saja mewakili kelompok. Maka ini ada. Ya, ya unsur kesamaannya dengan uh, kegiatan pemilu mewakili kelompok <tuh> kemudian yang kedua arfa ya wafti hawazin para pemimpin rombongan hawazin arfa itu sama dengan nakib Atau urufak mak bacanya Urufak <coughs> Ayinnya di doma Jamak dari Arifun Roknya panjang Artinya pemimpin Kalau ayinnya yang panjang Artinya orang yang punya ma'rifat dan pengetahuan Maka beda antara Arifun sama Arifun Kalau arifun orang yang memiliki ma'rifat Kalau arifun Roknya yang panjang Artinya memimpin. Definisinya qaimun fi amril qaumi, orang yang mengurusi satu kaum. Maka sejumlah pimpinan dari rombongan utusan kabilah Hawazin Ceritanya ada rombongan Hawazin datang kepada Nabi saw ke Madinah. Mereka datang untuk menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Nabi. Maka perlu diingat ada perang <coughs> Hunain dan Hawazin. Ada perang Hunain dan Hawazin dan Nabi dapat Ghanimah di perang itu, maka kapila ini pada akhirnya nanti masuk Islam. Hawazin. Dah ya, dulunya diperangi, Nabi dapat khonima. Setelah itu mereka masuk Islam. Watalah <tuh> baminan Nabi. Mereka minta kepada Nabi untuk memulangkan harta mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta izin kepada manusia Dalam masalah ini Karena sudah dibagikan Lantas para sahabat berisarat Kalau mereka sepakat Riduh. Ya tidak apa-apa Nabi tidak merasa cukup dengan ini Karni nurung rame-rame Kemudian bilang Gimana setuju tak Setuju Tapi ini Nabi tidak merasa cukup Kalau setuju dalam bentuk ramai semacam ini Boleh jadi Sebenarnya ada yang tidak setuju Maka Nabi mengatakan Inala nadri man adinaminkum fidhalika Sebenarnya Kami tidak mengetahui Siapa di antara kalian yang mengizinkan hal itu, pengembalian harta kepada kabilah hawazin dan siapa yang lam ya'dan, siapa yang tidak mengizinkan farji'u maka kembalilah kalian harta yarfa ilaina sehingga melaporkan kepada kami urufa ukum pemimpin-pemimpin kalian Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat Bubar kalian Ke kampungnya masing-masing Kemudian ya, Yang jadi pimpinan kemudian ngecek Bawahannya siapa yang Setuju dan siapa yang tidak setuju Kemudian masing-masing pimpinan Lapor kepada saya Nih, Lapor kepada saya Maka ada pemimpin yang mewakili Adanya orang yang mewakili Sejumlah orang, itu sisi uh, kesamaannya maka hubungan antara dua peristiwa ini dengan pemilu mafihima, dalam dua kasus tersebut, ada yang namanya rujuk ilan nas mengacu kepada manusia, mengacu kepada pendapat banyak orang <tuh> dalam masalah Ikhthiyal memilih siapa orang yang akan menggantikan dan mewakili mereka. Kemudian masa khalifah wasidin. Yang pertama bayat umum alat ikan atau yang diadakan pada setiap khalifah, di mana masing-masing khalifah berada di masjid kemudian semua orang di masjid membayat dia maka para khalifah tidak mencukupkan diri dengan bayat dari ahlul hali wal aqdi namun masih ditambah dengan bayatul ammah, bayat umum dan ini dialami oleh semua khalifah Adakan oleh semua khalifah Abu Bakar As-Siddiq Misalnya beliau dipilih Diangkat Sebagai khalifah di majlis Sakifah Bani Sa'idah Dan sudah di sana Oleh perwakilan Muhajir dan Ansar Oleh Ahlul Halli Wal Akhadi Setelah itu Abu Bakar masih Di masjid Dia Menerima bayat semua orang ya, Maka tidak Cukup dengan bayat alul halil wakati, namun ada bayatul ammah. Nah, apa sisi hubungannya atau kemiripannya dengan masalah pemilu wajib huna. Kenapa dimasukkan di bab ini pemilihan keterlibatan banyak orang adalah karena Mushahokatul Anas. keterlibatan banyak orang Ya, bukan hanya Alul halil wa qakti Namun keterlibatan banyak orang dalam Bayatul khalifah Sisinya adalah musyarakatu an-nas Keterlibatan banyak orang ya, Maka model Keterlibatan banyak orang masyarakat luas Sudah ada di Masa khulafah Rasidin ya, Keterlibatan Semua orang Meskipun dalam hal ini keterlibatan semua orangnya hanya terbatas pada ibu kota negara yaitu Madinah. Kemudian uh, permintaan saran Abdurrahman bin Auf dinas kepada manusia dalam rangka takyin menentukan siapa yang jadi khalifah. Siapa yang jadi khalifah? Maka ini berkenaan dengan uh, Pemilihan Utsman. Umar mengangkat apa, Tim formator isinya Enam orang ini Umar mengatakan Enam orang uh, Umar mengatakan Yang jadi pengganti Penggantiku adalah salah satu Dari kalian berenam Salah satu dari kalian Berenam Kemudian tim formato kemudian, me kemudian menetapkan bahasanya calonnya ada dua, calonnya ada dua, ada Ali ada Utsman, ada Ali ada Utsman. Ini isinya orang enam, dua diangkat kemudian ditetapkan sebagai calon, dua diangkat sebagai calon masih ada empat. Hmm. Majeda empat. Ketika itu dua sudah menyatakan memilih Ali, satu menyatakan memilih Uthman. Abdu tinggal Abdu Rahman. Dan ketuanya adalah Abdu Rahman. Ketua Tim Formato adalah Abdu Rahman bin Auf. Maka Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf Sebelum memutuskan Sebagai ketua informatu Hai su makasah Abdurrahman bin Auf Salah seta ya. ayam Abdurrahman bin Auf Perlu waktu tiga hari ya. Apa yang dilakukan selama tiga hari Yusawiru an-nasah Minta saran manusia, yaitu penduduk Madinah. Hatta istiqal istiqal, iktiaru sampai stabilah pilihan Abdul Rahman bin Auf untuk memilih Utsman. Wakal Abdul Rahman bin Auf mengatakan, oh ayatul la layak diluna bi Utsman. Aku, aku melihat manusia Tidak mau berpaling dari Usman Semuanya orang-orang yang aku minta Saran Ali atau Kak Usman, mereka bilang Usman hmm. Dan Abdur Rahman bin Aum ini masuk ke Rumah-rumah penduduk Madinah Abdur Rahman bin Aum selama Tiga hari ini Masuk ke rumah-rumah penduduk Madinah Masuk rumah, tanya pada mereka Tanya kepada di Kepala rumah tangganya Kepada suaminya Ya, Usman atau Ali Usman. Nanti masuk lagi, tanya lagi Usman atau Ali Usman. Demikian seterusnya sebab kesimpulannya semuanya menginginkan Usman. Semuanya menginginkan Usman. Sisi kenapa peristiwa ini dimasukkan di bab ini? Abdul bin Abd Razzak al-Anhu Rajaa ila Nasi. Dia yeah. mengacu kepada kepada manusia kepada masyarakat yang ada untuk mengetahui apa yang mereka pilih apa yang mereka inginkan siapa sih sebenarnya mereka inginkan kemudian beliau memilih Usman karena beliau lihat masyarakat Madinah lebih rido kepada Usman daripada Ali maka sisi kesamaannya ini menunjukkan iktibar ridhon nas. Ya, iktibar mengacu kepada rida manusia dan pilihan mereka fil wilayah tentang masalah siapa yang menjadi penguasa. Ya, meskipun ini terbatas pada masyarakat ibu kota. Kemudian yang ketiga Pemilihan Ali Di mana Ali menolak Manakala baiatnya baiat khasah Kalau Ali tidak mahu baiat khasah Abu Bakar ada baiat khasah dan baiat ammah Kalau Ali tidak mahu menerima baiat khasah Saya mau jadi khalifah ketika semua orang membaiat saya masjid Maka Ali Kemudian ada di dalam masjid kemudian semua orang yang ada ketika itu bersegera membaiat Ali. Sisi kenapa ini dimasukkan di sini? Karena masyarakat ikut berperan serta dalam diadakannya baiat lil hakim kepada untuk penguasa. Dan perkataan Umar bin Khattab. Ketika sampai ke telinga Umar, bahasanya sebagian orang bilang, "Jika Umar meninggal dunia aku akan membaiat fulan maka Umar melarang mereka dari hal ini Umar kemudian mengatakan man bayya'a rajulan ghairi masywaratin minal muslimin siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan kaum muslimin falayuttaba'u maka dia tidak boleh diikuti walal ladhi taba'ahu Demikian juga dan orang yang taba'ahu mengikutinya tagharratan Karena khawatir An-Yuktala keduanya akan dibunuh, maka sisi kedekatan perkataan Umar ini dengan intikobat, dengan pemilu, sehingga dia dimasukkan dalam bagian peristiwa sejarah adalah Umar melarang ia khilafah, adanya khilafah tanpa ada adanya kepala negara tanpa saran dari kaum Muslimin. Sedangkan inti khobat Adalah diantara jalan Untuk mengacu dan mengetahui Pendapat kaum Muslimin. Kemudian masa setelah Kulafah Rasidin Wadhali keadaan itu Semisal mengacu pada pendapat Banyak orang untuk mencopot gubernur Atau mengangkat gubernur Diantara peristiwanya Muawiyah Radul Anhu Karena Qatwalla Ubaithillah Ibn Ziyad Beliau mengangkat Ubaithillah Ibn Ziyad Untuk menjadi kebunuh Basrah Dan Ubaithillah Ibn Ziyad Ini pembunuh Hussein Sebagaimana di catatan kaki Ubaithillah Ibn Ziyad Ibn Abihi Dia adalah Kebunuh Irak Di awal masa daulah Umayyah. Ibunya namanya Mirjana Anak perempuan Raja Persia. Karena sefihan Safakan Dia seorang yang bodoh Seorang penumpah darah Sebagian sahabat Mengingkari orang ini Karena dia bermudah-mudah Untuk bunuh orang Wawalladhi kotalah Husein Ibn Ali radula anhumah Jazahullahu bima yastahikku dan dia lah uh, Yang membunuh ya, Dia lah yang membunuh Cucu Nabi Hussein bin Ali Radullah Anhumah ya, Dia lah yang uh, memimpin Tentara ketika itu ya, Yang memimpin Tentara yang mengeksekusi Hussein Maka dia Salah satu orang yang sangat bertanggungjawab Terhadap Darah Hussein Semoga Allah memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang layak untuknya Maka manusia pun tidak menyukainya Dan terjadilah Karena hal sebab tersebut Khutubun wa ahdas Ahdas berbagai macam peristiwa Khutubun berbagai macam masalah wantah amruhu fi maqtalih. Ya, dan ujung akhirnya dia dibunuh. Ya, ujung akhirnya dia ini dibunuh oleh melalui tangan al mukhtar ibn Ubaid Ats-Tsaqafi. Di tahun 67 Hijriah Ya, Muhtar Ibn Abi Ubaid Ini termasuk orang yang Menginginkan agar Hussein ke Kufah Menginginkan agar Hussein ke Kufah Yang berjanji akan membantu Mendukung Hussein Dan setelah Hussein ke Kufah Tidak ada satupun dari Mereka Tidak ada satupun dari Mereka yang muncul Akhirnya Husain terbunuh Lantas mereka-mereka ini Dipimpin oleh Al-Muhtar Ibn Abi Ubaid ini Menyesali tindakannya. Maka eh, Maka kemudian terbentuklah Semacam eh, Kemudian Dia kemudian mengepalai Juyus atau Wabin menamai dirinya dengan orang-orang yang bertobat, jis atau wabid sebagai bentuk penyesalannya, karena membiarkan Husain, padahal Husain kesitu gara-gara dia dan teman-temannya, nanti dia yang khawdala yang tidak membantu Husain sebagaimana yang dijanjikan, maka kemudian uh, <tuh> maka dia bikin mungkin bahasa kita laskar ya Abu Ubaid ini Al mukhtar Ibn Abi Ubaid Ats-Taqafi ini bikin laskar namanya Jays Tababin. Yang kemudian dia ini kemudian sebagai bentuk tobatnya di antaranya adalah membunuh ni ya, Ubaydillah bin Ziyad. Ya, ya. membunuh Ubaydillah bin Ziyad. Yang nanti meskipun nanti pada akhirnya uh, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini Semakin sesat Di ujung akhirnya dia Mengaku dirinya sebagai nabi Ya maka uh, Dia angkat oleh Mu'awiyah Ubaidillah bin Ziyad Sebagai ya, bah, uh, Sebagai kebunuh Basrah. Kemudian Ubaid ini datang menemui Muawiyah Dan bersamanya para tokoh masyarakat Dan para tokoh masyarakat ini semuanya Menyanjung Ubaidillah bin Ziyad Kecuali Ahnab bin Qais Kecuali Ahnab bin Qais Faazalau Muawiyah Muawiyah pun mencopot Ubaid Ubaidillah dicopot dari jabatannya Gara-gara komentar Al-Ahnab bin Qais karena Anas enggak suka sama Ubaidillah dicopotnya Wakal Dan Muawiyah mengatakan utlubu waliyan tardaunahu. Carilah, uh, uh, uh, uh, uh, carilah ya tudu tu du nahu ya nahu tudu nahu. Carilah pilihlah kemudian carilah kemudian keponor yang membuat ridho Ahnaf bin Qais. Pilihlah dalam kalian pilih yang disenangi oleh Ahnaf bin Qais. Tentang Ahnaf bin Qais, Abdul Bahar al Ahnaf. Dia disebut Ahnaf karena kakinya cacat. Karena kakinya cacat, kakinya bengkok. Annab artinya brengkok. Namanya Zuhak bin Qais bin Husain Atamimi. At Al-Amir Al-Kabir. Dia bukan penguasa namun dia disebut Al-Amir Al-Kabir. Seorang pemimpin yang besar, 'Alim An-Nabil, Al seorang ulama mulia. Kana mithu bal matal fil hilmi. Dia adalah orang yang sangat halim sampai menjadi dzobul masal menjadi parameter halim halim itu tidak sulit untuk marah orangnya tenang sulit marah dan beliau ini sam sampai terkenal helamnya sampai sampai idrob al masal itu masal itu jadi parameter kalau mau memuji orang ada orang yang lembut tapi bisa marah masyaallah kamu seorang yang halim seperti ahnaf nah, disebutlah ahnaf Sebagai tolak ukur Dia masuk Islam Di masa hidup Nabi SAW Wafat wa dan dia Pertamu menemui Umar Mengambil hadis dari Umar Dan sejumlah sahabat Wafat di Kufah Tahun 67 Atau 71 Hijriah Dan Ahnab bin Qais ini Orang yang sangat dihormati oleh Muawiyah bin Nabi Sufyan. Nah, karena Anas bin Qais ini di antaranya adalah ini kaumnya dan dia adalah dari kaum yang besar, jumlahnya banyak, kabilahnya. Nih. Nih. jika anak kaumnya ini punya prinsip. Jika Anas bin Qais itu marah dengan seseorang, maka mereka tidak akan bertanya kenapa Anas marah. Nih yang jelas orang ini perlu dihajar gitu tanpa bertanya kenapa ahnab malah hmm. nah karena ahnab nggak mungkin marah kecuali dia yang kebangetan sekali nggak nah, mungkin karena ahnab ini dia apa-apain dia diam, tenang nggak tersinggung kok oh, sampai dia emosi jelas ini nggak hmm. mungkin terjadi hmm. ya, tidak mungkin terjadi Ya, kecuali orang ini kebangetan Kecuali orang ini kebangetan Dan Ahnab ini pernah datang ke istananya Muawiyah Dan di depan Muawiyah Dia marah-marah ya, Dia marah-marah Dia kemudian Mengkritik habis-habisan Muawiyah Kamu begini, begini, begini, begini, begini begini. Semuanya diungkapkan Dan Muawiyah cuma menundukkan kepala Ya. Dan Muawiyah itu cuma Menyimak, menundukkan kepala Mendengar semua perkataan Ahnab bin Qais ya. Setelah itu semuanya cuma diiyakan iya. Semuanya cuma diiyakan Semua permintaan, semua tuntutan diiyakan Habis itu pergi ya, Kemudian Para pendamping-pendampingnya Muawiyah Para menteri-menterinya Ini yang jengkel Ini yang jengkel Ini orang Tidak ya. sopan sama khalifah Begini-begini Khalifahnya cuma nunduk Mengiyakan Mengiyakan semua permintaan ahna. Maka setelah anak pergi mereka protes sama Uya. Kenapa kamu kok cuma nunduk saja Mendengarkan saja ya, Maka Muawiyah mengatakan Kamu tidak tahu siapa dia tadi Kalian tidak tahu siapa dia tadi yang datang Dia ini adalah orang Di belakangnya ada ribuan orang di belakangnya ada ribuan orang. Yang mereka ini tidak akan pernah bertanya, kalau Ahnaf ini marah dia tidak akan bertanya. Mereka ini ribuan orang ini tidak akan tanya, kenapa anak marah? Yang jelas kami harus membela Ahnaf. Tanpa tanya. Ini orang ini tadi di belakangnya ribuan orang. Nilainya ini ribuan orang. Urusan sama Ahnaf sama dengan urusan dengan ribuan orang Maka nanti jika dia Tidak rito Maka nanti akan ada gejolak sosial yang besar Daripada demikian saya lebih baik Mendengarkan marahnya Kalau dia Didengarkan sudah puas Selesai dia marah, diungkapkan, puas, selesai. Ada gejolak sosial, tak ada. Tak akan ada gejolak sosial selesai masalah. Tapi kalau dibantah macam-macam, nanti bisa berkepanjangan. Ini dampaknya adalah gejolak sosial yang besar. Maka karena pertimbangan politik demikian, maka Muawiyah memilih untuk menyimak ya yeah. yeah. apa yang dikatakan oleh ahnaf ya yeah, demikian yang kita baca sepatah bagi hari ini sallallahu alaihi nabiyana anil hamdulillahi rabbil bihamdika asyhadu an